Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nazmullah istorağiz biz mübarek. Elhamdülillahi rabbil alamin ve li'abatu lilmuttaqin ve's-salatu ve's-salamu ala sayyidina Muhammed khayr'i halqal rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ghurul mayamin wa man tabi'ahum ila yawmiddin. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بما عرفت العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت حزن سهلا بقدرتك يا أرهم الرهم اللهم أرنا الحق حقا وارزونا اهتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزونا اشنابا اللهم ربي إشرح لصدري ويسر لأمري وحل نقدة من لساني يفقه قولي Əm məbəd. Əqidə dərslərimizdə Allah subhanahu və taalanın zatı, sifətləri barəsində Fukul Əkbərin ilk bölümünü oxuduq, tamamladıq. Əlhamdülillah, keçən dərslərimizdə bacardığımız qədər suallara cavab verməyə çalışdıq. Bu dəfə Val Ənbiyyə, yəni Peyğəmbərlər bölümünü oxuyacaq. İmam buyurur. والانبياء اولayhimussalam kulluhum munazzahuna an sagair wal kaba'ir wal kufri wal kaba'ih peygamberler Allah'ın salamı onlara olsun wal anbiya Allah'ın selamını onlara olsun hamsına kulluhum hamisi munazzahuna munazzah edilirler indi bu munazzah sözünü izah edeceğim An-i-səgayir, kiçik günahdan, vəl-kəbəyir, böyük günahdan, vəl-kufr, küfürdən, vəl-qəbəyih, pisliklərdən. Yəni, Peyğəmbərlərə aleyhüm əssəlam, küfür, kiçik günah, böyük günah və pisliklər aid edilməz. Biz onları temzih edirik. Tənzih etmək, əzlər, bir siz nə deməkdir? Tənzih etmək, yəni bu kimi şeyləri onlara aid etmirik. O insanların bu kimi şeylərdən uzaq olduğu düşüncəsindəyik. Nəzəhə incə bir şəkildə təmizləmək deyilər. Nəzəhə incə bir şəkildə təmizləmək. Tənzih də bu insanlara ən kiçici şəkildə olsa belə bu kimi xüsusiyyətləri aid etməmək. Yəni, bax, bir var tenzih elemək, bir de var hesab elemək, vəyaxud zənn elemək, vəyaxud deməmək, vəyaxud âid eleməmək, bunların en ince mənalısı tenzihtir. Dersən ki, biz onlara âid elemərik, âid elemərik derirsə, ortada nəsa ola bilər ki olsun. Biz onlar hakkında bu cür düşünmürük. Deyir isə, ola bilək ki, orada nəsə düşünüləcək bir şey olsun. Amma elə ki, dedik, tənzih eləyirik. Qutardı. Artıq onlar haqqında bu dörd sifət nə düşünülməz, nə də düşünülməkdən o yana heç yolu olmaz. Tənzih eləmək bu mənadadır. Əl-ənbiyyə. Qadir-ıq, ənbiyyə nədir? ,ən Nəbi, nəbə sözündən xəbər. Ərəq dilində Nebe xəbər edər. Nəbə, ənbiyyə... Xəbər cətirən deməkdir. Kimlə xəbər cətirir Peyğəmbərlər? Allah Subxana ve Teala'dan. Nəbilərlə Peyğəmbə, ə, rəsulların fərqi var əzidər. Nəbi kimdir? Rəsul kimdir? Hər bir, bax bu qayda bi. Hər bir rəsul nəbidir. Amma hər bir nəbi rəsul deyildir. Nəbi müstəqil şəriəti olmaya, bax nəbi, Müstəqil şəriəti olmayan, özündən əvvəlki rəsulun şəriətinə tabi olaraq Allahın əmir və qadağalarını Allahın göstərişindən insanlara təbliğ eləyən şəxsdir. Nəbi budur. Nəbiyə vəhi gəlir, amma şəriət sahibi deyildir. Musa əleyhissalam rəsuldur, çünki şəriət sahibidir. Amma, məsələn, Yuşa İbn-Unun deyilən, Davud əleyhissalam, Süleyman əleyhissalam, Hz. İlziləleyhissalam, Daniyl əleyhissalam Musa peyğəmbərdən sonrakı Bəni İsrail nəbilərinin hamısı nəbi idilər? Amma peyğəmbər idilər. Yəni, şəriə sahibi deyirlər, amma təbliğ ilə məlumdurlar. Davud aleyhissalam təbliğ edirdi, Süleyman aleyhissalam təbliğ edirdi, Süleyman aleyhissalamın qissəsi e, Quranda keçər Nəmi surəsində, bilgi isə o, e, yəni, cənubda yaşayan Yemen ölçəsinin kraliçəsində. Ə, İslamı təbliğ elədiyi məlumdur və İslamı tələb elədiyi, yəni müsəlman olacaqsınız deyə, təbliğ əmrindən gəldiyi, ona vəhi gəldiyi, Allah subhanahu wa ona elm verdiyi, buna hamısı məlumdur. Amma rəsul deyil. Niyə? Çünki özü müstəqil şəriyyə sahibi deyildir. Rəsullar, ulul əzim peyğəmbərlər və rəsullar var. Ulul əzim peyğəmbərlər hamısı şəriyyə sahibləridir. Bunlar, dedik, əvvəldə də demişdik, müqəddimədə danışanda, 313 nəfərdir. Bunların 6-sı əsas sahibli şeylərdir, ulul əzminin ən böyükləridir. Onun 6-sından da 5-inin şəriəti olduğunu bilirik. 5-inin şəriət sahibi olduğunu və ulul əzminin ən böyüyünün, dedik bunda keçən dəfə müqəddəmməmizdə Muhammed sallallahu Musa sallallahu İsa sallallahu əleyhi Məhəmməd Mustafa bir də İbrahim sallallahu əleyhi bu beşi nədir? Ulul əzmin en böyük peyğəmbərlərdir. Kulluhum artıq bu beşi də Adəm əleyhissalam da ora daxildi, Şit əleyhissalam da, İdris əleyhissalam da, Quran çərçivəsində adını bildiyimiz 25 peyğəmbər və bir adını bilmədiyimiz çox peyğəmbərlərin hamısı nə ki peyğəmbər var adını bildiğimiz bilmediğimiz her bir peygamber günah çiçik günah nedir çiçik günah sözüm salı bir kadının beli arkasınca bakı bak elemezler büyük günah uğurruk elemezler Veyahut zina elemezler haşa estağfurullah Küfürden uzak önemli mesele peygamberler hakkında en küçük bile küfür düşünülebilmez ve gabaih pisliklerden Uzaktılar. Bu pislikler geniş mehfundur. İnsanoğlunun insan hakkında ağılına geleceği ne pislik varsa Peygamberler onunla uzaktır. İnsanoğlunun insan hakkında ağılına geleceği 99, ne, e -e dönemde, ne, dönemde, pislik, ne pis bir şey varsa Peygamberler onunla uzaktır. Ondan sonra değil وَكَانَتْ مُنْهُمْ زَلَّادِ وَالْخَتَاءَ Bunun yanında onlardan zəllələr və xətalar üz verdi, baş verdi. Ola bilir ki, bir Peyğəmbər xəta eləsin və zəllə eləsin. İndi bu nə deməkdir? Bayaqdan dedik Peyğəmbərlər heç mi heç insan oğlunun gələcək pis bir hərəkət eləməz. Sonra da deyir ki, xəta, xəta insanoğlu üçün qüsur, delə mi? Amma sonra deyir, Peyğəmbərin xətası var, zəlləsi var. Zəllə, ərəb dilində zəllə sürüşməyə dər. Yəni, bir şeyin süsük etməsini dər. Peyğəmbərlərin də zəlləsi onlar haqqında olan müstəqim yoldan meyillənmə. İçin başa düşülür. Nedir bu? Məsələn, Musa aleyhissalam giptini vurdu, öldürdü. Adam öldürmək günahdır. Elə dilədir. Amma Musa aleyhissalam giptini öldürdü. İbrahim ə.s. Firavuna yalandan dedi ki, bu bacımdır, Sara öz xanımına bacım dedi, yalan danışdı, bizə görə. Və digər misalları çoxalda bilərik. Dav Nuh ə.s. belə deyə ki, ümmətinə qarğış elədi, ya Rəbbi onları öldür, yeryüzündə bir kafir saxlama deyə. Hı? Nuh ə.s bəli Yunus əleyhissalam bəli Yunus əleyhissalam təbliği buraxdı, çıxdı, getdi. Ha, bunlar onlardan baş verən sadır olan xəta və zəllələrdir. Niyə baş verir onda? Səbəbi nədir? Nə üçün Allah Subhanahu va taala peyğəmbərlərə bu kimi xəta və zəllələri rəva görür, caiz olur? Hamsının hikməti var əzizlər. Hikməti də nədir? Hikməti Ümmətə nəsihət olsun deyə və müəyyən bir Allahın təqdirində olan işlər həyata keçsin deyə illə də o olmalıdır. Nəyə müstə izah edir? Musa aleyhissalamın qiptini öldürməsini. Musa aleyhissalam qiptini öldürmək istəyirdi. Qiptini öldürmək üçün əlini mə qaldırdı? Niyətində qiptini öldürmək var idi mü? Yox, Musa aleyhissalam öz gövmünü müdafiə eləmək üçün qiptini itələdi ki, Ha, özgünün qövmündən olan qiptini itələdi kəlimlə, ayrılsınlar. İki dalaşanı ayrılmaq üçün itələyərsən, biraz cürtətləyərsən. Musa aleyhissalamın niyyəti nə idi? Yaxşılıq idi. Fitnənin qarşısını almaq idi. Amma Allahın qədərində o qiptinin Musa aleyhissalamın itələməsindən ölməsindən Musa aleyhissalamın onların yanından hicrət edib çıxıb, gedib başqa bir qövmün içində təmizlənməsi lazım idi, əsizlər. Qorunması lazım idi. Musa a.s. qorunmalı idi. Ona görə Allah subhanahu a.s. ona bu xətanı, bu zəlləni nə ilədir? Rəva gördü, caiz gördü. Və digər peyğəmbərlərdə zəlla sadir olmuş. Peyğəmbərlərdə bunun kimi, İbrahim a.s. da həmsinin onun kimi, Firondan öz xanımını qorunması üçün Adəm a.s.dan gələ övlad olaraq, bacı deyərək, bu hikməti nədir? Yəni, hamıza Adəm övladıyıq, bu mənada bacımdır deyə, öz xanımına bacısın dedi. Niyə? Çünki əgər Firon bilsə idi ki, bu İbrahim ə.səlamın arvadıdır, həmən nə yəniyəcəyidir? İbrahim ə.səlama ceza olsun, şərəf ilə kələnsin deyə Sarıx hanıma güc də olsa nə yəniyəcəyidir? Təcavüz eləcəydi. O Firondur, güc sahibidir, sultan sahibidir. Ona görə burada da bir Peyğəmbərin ırzı namusu təmiz qalsın deyə o Peyğəmbərə əsli mənada Həqiqət olaraq zahirən yalana bənzər bir şey danışmaq nədir? Caiz olur ki, bizim üçün yalandı. Əslində yalandı. Amma işin həqiqə mahiyyətində hamı hamının qardaşı batısı deyilmi? Hamı zəvrat adəm və deyilmi? Bu şəkildə onlardan zəllə və xətalar sadir olur, caizdir. Ondan sonra buyurur İmam Rəhməhullah Və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Həbibuhu və abduhu ورسوله ونبيه وصفييه ونقييه محمد صلى الله عليه وسلم حبيبه onun habibidir yani Allah Subhanahu ve Taala'nın Muhammed Aleyhisselam Allah Subhanahu ve Taala'nın habibidir. Mən e, dərslərin birində demişəm bilmirəm iştirak edə bilməmişiz ilə məmsiz orada habib sözündən aşiq sözü fərqlidir Hər kəsi bizim dildə sevgili kimi tərcümə olunur. Yəni aşıq sözüdə, həbibə sözüdə. Hər ikisi ərəb sözüdür. Tərcümə eləyəndə Azərbaycan dilində sevgilidən başqa bir söz deyə bilmirsən. Ya illədə ərəblərdən götürmüs götürdüyümüz kimi aşıq aşik deyəcəksən, aşıqım deyəcəksən və ya məşruqum deyəcəksən, ya da sevgilim deyəcəksən. Həbib sözünü də ümumiyyətlə istifadə eləmirik. Amma İndi həqiqi mənasında ərəb dilində aşiq başqadır, həbib başqadır. Aşiq nədir, həbib nədir? Eşk elə bir hissiyattı ki, qarşısında olduğu, yəni o o hissiyatı bəslədiyi şeyə nail olandan sonra itir. Bax, eşk o hissiyatı bəslədiyi şeyə nail olandan sonra o hissiyət itir əmo hub qarşıda o, yəni qarşıda o bəslədiyi şeyə nail olandan sonra əksinə çoxalır. Belədir. Bir oğla maşını sevir. İstəyir ki, maşını alsın. Cavan oğlandı, sürüb maşın sürüb gəzmək istəyir. Sevir maşın görəndə yolda belə arxasınca baxır, "Ay da, bir gözəl maşın keçdi." Buna eşiq deyir. O vaxta qədər ki, maşını alır. Maşın alanından sonra bakırsan ki artık o maşının bu maşının arkasınınca bakma hissiyatı ne oldu? Azaldı. Belki de zaman zaman o neye çevrilir? Eksi. Eksi oldu. Artık sevmez olur. Artık ona bir hissiyatı yok olur demeyi olur. Bu eşittir Ama hub, hub karşındakına nail olandan sonra belə o hissiyat aradan getirir. Deyək ki, yeni şey, bir oğlan yenə maşını aldı. Amma maşını sevir. Aldı, yox. Alandan sonra əksinə, o maşına qarşı, o aldığı maşına qarşı rəqbəti çox aldı. Hər gün sinir, təmiz deyir, təmir eləyir, təmiz saxlayır və ömrü boyu belə davam edir. Ha, bu zaman deyirlər ki, həmin adam maşını sevdi, yəni bunun buna qarşı sevgisi hub oldu. Təbii, mən indi maşını verək, deydim misalı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mənada Allah subhanehu ve teala'nın hebibidir, sevimlisidir. Artıq burada müşakala var, azizler. Allah subhanehu ve teala'nın sevimlisi olması demək, Allah subhanehu ve teala yarattığı hər kulunu sever. Düzdür mü? Yarattığını her kulunu sever və bu yerdə qeyd edilir. Allah subhanehu ve teala'ya... Eşk sifəti ətf olunmaz. Allah aşiqdir subhanə və təala deyilməz. Niyə? Çünki nə dedik? Eşk sifəti zail olandır. Eşk sifəti süflidir deyirlər. Yəni nəfsanidir. Amma hub ruhanidir. Ona görə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm Allahın həbibidir deyirik. Abduhu, və abduhu quludur. Rəsulullah sallallahu bu və nəhətlərlə, bu vəsfilərlən vəsf eləməkdə hikmət nədir? Əqidədə nə üçün əqidə oxuyuruq? Rəsulullahə vəsfilər veririk. Allahın qoludur. Bunu deməkdə əqidə babı olaraq bura qeyd etməkdə hikmət nədir? Sadə qısa bir cavabı var. Rəsulullah sallallahu əleyhi və bir varlığa çevirməmək üçün. Necə ki, yahudilər kimi əyirəli salam. Nesranələr İsa əleyhissalamı fülqəl bəşər bir varlığa çevirdilər öz təfəkkürlərində. Və digərləri mütpərəstlər, məsələn, adını çəkməkdə bir fayda şey problemi yoxdur inşallah. Çünki elm oxuyuruq. Məsələn, Mudda deyilən adam budda demirik. Ha, budda hər bir şəxs insandır. Amma bu gün onu onun ardıcıları onu fülqəl bəşər bir səviyyəyə qaldırıb ona insan kimi baxmırlar artıq bu duyə bir tanrı kimi, bir ilah kimi baxırlar. Və yaxud Konfutsiy, Çinli eyni şey. Çoxdur tarixdə bir düşmüş şeylər, çoxdur, hamsını adına saymağa ehtiyac yoxdur. Ona görə insan oğlu, bax insan oğlu. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə, yəni müsəlmanlar Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə olan hublarına görə, bax Eşqlərinə görə demirik. Rəsullaha olan hubblarına görə, sevgilərinə görə, Rəsullaha fövqəlbəşə bir vəsv verməsinlər deyə əqidədə hər dəfə xatırladılır. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm Allahın quludur. Adi sıradan bir insandır, quldur. Bunu əleyh salatu və səlləm özü çox gözəl bir şəkildə deyil. Bir nəfər ərəb Rəsullahanın hüzünə gətiriləndə qorxudan başlayır belə əsməyə. Rəsullah deyil, usqud, usqud. İclis. Ana ibnu amatin elleti ta'kulu khubzan. bir nefer arab gətirirlər, başliq resulun yanında qorxudan titrəməyə. Resulullah deyə sakitdə, sakitdəş. Otur. Men quru çörək və qaxaç, et qaxaç, qaxaç bilirsiniz nədir? Əti qurudurdular. İndi bu biz də Azərbaycanda bəzi rayonlarda eləyirlər onu. Yayda əti kəsirlər, daşım üstə atır, günəşin altında qurudur. Sonra onu qışda istifadə edirdilər. O xalaqinli falan, soyuducu falan olmayan dövrədə, o şəkildə istifadə edirdilər. Adətən bunu çaşıplar eləyərdi. Və Rəsulullah deyir ki, mən quru çörək və qahaçı yeyən qadının oğlu yapaq. Rəsulullah nə deyir? Həmen də sənin kimi sadə bir adamam. Niyə əsirsən qabağımda? Bu mənada biz həmişə əqide olaraq qəbul edirik ki, Rəsulullah sıradan adi bir kuldur, Allahın kuludur. Necə ki bunu Kəlmə-i Şahadətimizdə də xatırladırıq. Sonra deyirik: "Va rasuluhu". Allahın seçilmiş, göndərilmiş rəsuludur. Rəsul bilir ki, elçi adəllər. Allah onu öz zətk-i aləsi tərəfindən insanlığa haqq dini, təbliğ, ola, eləmək üçün, haq dini göndər, bildi, təbliğ eləmək üçün, haqq dini göndərib elçi olaraq, rəsul olaraq göndərmişdir. Və dedik ki, rəsullar şəriət sahibi olanlardır. Və nəbiyyuhu. Aha. Baba yax dedik, nəbi və rəsul. Başka-başka şeylərdir. Və rəsullah sallallahu aleyhələm rəsuldur, bildik. Və dedi ki, hər bir rəsul nəbidir. Rəsullah sallallahu aleyhələmin ikinci dəfə nəbi adının, nəbi vəsfinin, nəbi dərəcəsinin burada xatırladılmasının mənası nedir? Əgidədə rəsullahın hem rəsul hem nəbi olmasını bildirməyin hikməti nedir? Cavab. Allah subhana və ta'lə kuran ı Kerimdə buyurur. Estaz billah ma kana Muhammedun aba ahadun min rijalikum ve lakin rasulullahi ve khataman nebiyyin. Muhammed Aleyhissalatu vesselam sizlərdən hər hansı bir kişinin atası deyil. Amma lakin Allahın resulü nəbilərin möhrüdür, sonuncusudur. Bax. Buradan çıxış eləyərək onun nəbi olduğu xüsusi da vurgulanır. Niyə? Çünki, əzizlər, xatəmən nəbiindir. Rəsullar sallallahu və səlləm həm Peyğəmbər rəsulları, həm nəbilərin sonuncusudur. Rəsullahdan sonra, Rəsullahın şəriyyəti üzrə Rəsullullahın dinini təbliğ eləyəcək yeni bir Peyğəmbər gəlməyəcək. İndi deyə bilərsiniz, bəs Həzrət-i Sayın nazil olacaq. Həzrət İsa'nın gəlişi yeni deyil, elə, de, elə deyil. Artıq bilir ki, İsa gəldi, Allah onu göyə çəkdi. Həzrət İsa'nın geri qayıtması yeni bir nəbinin gəlməsi demək deyil. Ən azından ona görə ki, özü də bir rəsul edir. Rəsullullah s.ə.v.in nəbi olaraq xatır atmasındakı məna budur. O həm rəsuldur, həm də nəbidir. Ona görə ki, nəbidir, çünki nəbilərin sonuncusudur. Yəni, nəbilərin sonuncusu olduğunu təsbit eləmək üçün, bunun nəbi vəsfi də burada xatırladırır. Niyə? Çünki, əzlər, deyim sizə, bəzi sapıq firqələrdə belə bir oyun oynayablar. Olur belə şeylər tarixdə. Quran-ı kərimdə İsa a.s.m.ın dilinə belə bir ifadə var. Enni Resulullah. Həqiqətən mən enni ki mən, yəni bu belə tərcümə olunur. Ki mən Allahın rəsuluyam. İndi tutub nə qərib. Bir cin fikrinin biri, kəfərin biri təzə doğulanda uşağının adını qoyub Enni. Enni. Uşaq böyüdü, hamı çağırır Enni, Enni, Enni. Bir müddət çatandan sonra hə Quranda oxuyur, enni Resulullah, enni Allah'ın Resuludur. Ha, gür. Ha, qayda burdan qadrış, mən Peyğəmbərə, Peyğəmbərliyini ilan edir. Ha, qadrış, sen hardın çıxdın, ne Peyğəmbərliyini? Bu, Quranda yazar. Enni Resulullah, enni Allah'ın Resuludur. Ha, ki, bu, Quranın mənası o da bu. Yəni, bu şəkildə insanları azdırmaq, saptırmaq üçün bu dəricədə cin fikirliyə getməsinlər deyə, Ha? Ona göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında danışlandır değilik. Resuldur, nebidir. Ondan sonra nebi yoktur. Artık peygamberlik sona çattı. Ve safiyyuhu ve seçilmişidir, saflaştırılmışıdır. Safi insanlar arasından saflaştırılarak seçilene deyilir. Saflaştırmak sözünün manası bilirsiniz. Temizlemek. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmdə Beşer xislətində olacaq naqisliklərin heç biri yoxdur. Bəşər təbiəti demirəm, ha, bax, bu başqa-başqa sözlərdir. Bəşər xisləti başqa, bəşər təbiəti başqa. Bəşər təbiyyatı yatar, bu naqislikdir, istirahat eləməlidir. Yorlanda yatar, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmdə yatardır. Amma bax, bəşər xislətində naqislik var, yatandan sonra ihtilam olar. Amma Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm heç zaman ihtilam olmadı. Heç zaman. Gıdirsiz ihtilam olmaq nedir? Heç zaman Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm ihtilam olmadı. Bu, bəşər xüsrətinin naqistiyidir Resulullah da? Yoxdur. Ona görə nə Safi, seçilmiş, təmizlənərək seçilmişdir Allahın. Və nəqiyyuhu. Nəqiyy də təravətdir, deyərik biz ona əzlər. Xoş olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve selləmin həqiqətən də təri də xoş qoxuyordur. İnsanoğlu təriyər, onun tərindən nə gələr? Xoş qoxu gəlməz. Amma Resulullah sallallahu aleyhi ve selləmin təri də xoş qoxuyardı. Onun tərində bilə xoşa gəlməz bir şey olmazdı. Her halı, baxın, adi bir misal çəkim sizə, üzərinizə afiyyət, sıradan bir insanın bövlü disincerici bir şeydir digər bir insanın bövlünə bir damcı öz üstünə sıçrasa belə nəyiniyir? Deysinir. Amma əshaqdan Resulullah sallallahu aleyhi ve selləmin bövlünü içənlər var idi. O dərəcədə bövlü belə aleyh aleyhissalatu və sələmin nə idi? Dixindirici deyildi. Baxmayaraq, deyir ki, necəsiydi falan idi, başqa, onun hükmü başqadır. Amma onunla yanaşı dixindirici deyildi. Bu mənada Resulullah nədir? Və nəqiyyuhu Allahın Təlavətlisidir, təmzidir, pakıdır, qəlbə sevimli gələnidir. وَلَمْ يَعْبُدُ السَّنَمُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyu hiç mi heç bütə ibadət eləmədi. Sanem və sən deyə bütlərin fərqli adlar olaraq istər. Sanem nədir və sən nədir? Bunlar alimlər arasında müxtəlif rəylədir deyərlər, sadəcə sizə qısa olaraq onu deyəcəm ki, bir var xüsusi şəkildə yonulmuş büt, bir də var ibadət olunan hər hansı bir şey. Xüsusi şəkildə yonulmuşa vafən dərlər, vafən. İbadət olunan hər hansı bir şeyə isə sanəm derlər. Bunu tərsinə deyənlər də var. Xüsusi yolunmuşa sanəm deyirlər, ibadət olunan hər şəyə vasəm deyirlər deyə, bu dilçilər arasında müxtəlif rəylərdir, bizi o maraqlandırmaz. Bizi maraqlandıran odur ki, Resulullah sallallahu və səlləm nə yolunmuş olaraq bir şəyə, xüsus olaraq yolunmuş bir şeyə nə də ibadət edilən hər hansı bir şeyə haşar Resulullah ibadət eləmədir. Belə izah edirik, müşrik ərəblərin hübəl deyilən yonulmuş xüsusi bir şəkil verilmiş bir bütləri var idi. Bir də, deyək ki, bir ağaç var, yəni bizdə də var, cındır, pirzad deyilər, qoc, nə bileyim, pir palatı, nə biləm, var Azərbaycan rayonlarında var, bütlərdə, hamısı bütdür. Adam gedir ona ağacın bu dağına, ip bağlayır, bağlayır, başına fırlanır, bunlar bütlərdir. Buna ibadet eylemək, bunu ziyaret eylemək haramdır. Ha, Resulullah sallallahu aleyhə və selləm bu kimi ne ağaçdı, xalçadı, ne bəlim, taşdı, sudu, ulduzdu, fılandı. Bunların hamsı nedir? Vasendi. Resulullah sallallahu aleyhə və selləm ne bunlara ne de xüsus olaraq yorulmuş hiçbirine nedir? İbadet elemiyif, hiç. Ve lem yuşrik billəhi tarfate aynin qad. Nə də Allah subhanahu və təalaya ta tarfətə eyin göz qırpımı. Bu göz bir dəfə vurvaçma sonra tarfə dəyir. Tarfətə eyn. Rəsulullah həyatı boyu 63 illik ömründə bir göz qırpımı belə Allah'a şərik qoşmadı. Heç. Sahabələrdən digər sahabelər müşkilç olur sonra iman edənlər var. Ama Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbəriyindən əvvəl belə, belə bir şey eləniyib. Hətta, sizə bir faq deyim, Əşərətül Mübaşşərədəndir, cənnətlə müjdələnmiş 10 kişidən biridir. Zeyd ibni Səid deyilən. Səid ibni Zeyd, mən tərsinə deydim. Səid Zeyd. Əşərətül Mübaşşərədəndir. Atasının adı Zeyddir, Zeyd ibni Amr. Bu Zeyd deyilən adam, o cənnətlə müjdələnmiş kişinin atası Cahiliyyə dönəmində yaşamış adamdır və bu, haq dini axtarmağa başladı. Baxdı ki, qövmü heç xoşa gəlməz bir dindədilər, düşündü ki, belə İbrahimin dini belə ola bilməz. Bu, İbrahimin dini deyil. İddia eləyirlər ki, biz İbrahimin dini üzrəyik. Öz ağlından düşündü ki, bu, İbrahimin dini ola bilməz, başladı İbrahimin dini gəzməyə. Qissəsi uzundur, Rəsullar s.a.v. gənc kən, bunu Zeyd ibn-i Harisə rəvayət edir, Allah onunla razı olsun, Rəsulullah s.ə.v. Cəz kən bu Zeyd ibn-i e, əmir deyilən adam belədir, kürəyini Kəbə divarına sövküb oturmuşdu. Və deyirdi ki, öz qövmünə deyirdi, deyirdi ki, sizin aranızda İbrahimin din üzrə olan məndən başqa bir adam yoxdur, deyirdi. Çünki o, bütəzədə ibadət eləməzdi olsa Zeyd dediyimiz adam və qövmünə belə bir çağrış eləyirdi ki, sizin aranızda İbrahimin dini üzrə olan bir tək adam var o da mənə. Və həmin bu adam deyil, bir gün Rəsullaha sallallahu aleyhissalatü və səlləmə bir ət gətirdilər. Tək hədiyə olaraq, Rəsullaha ət gətirdilər. Büddər adına kəsilmiş bir ət idi, deyir. Cavan adamdır Rəsullaha aleyhissalatü və sallam. Bu buna dedi ki, ey qulam, ey oğlan, qulam cavan oğlana dərlər. Həddi bulu yaşını çatmış və azacıq ötmüş. Bu aradakına bulan dərlər. Həmnü zəyət dedi ki ay oğlan bu haramdır bu bütlər üçün kəsilib bunu yemə. Rəsulullah sallallahu əleyhi və dedi ondan sonra ona qədər bilmirik və hər halda yemədi deyirik amma ondan sonra dey Rəsulullah büt adına kəsilən heç nəyi yemədi. Söhbət peyğəmbərlik dövründən getmir ha. Hələ 25-26 yaşında cavan oğlandı. Xəccanamızdan 25 yaşında öyləndi, öylənən saatda Zeydona hədiyə elədi Xəccanamız. Söhbət bu dövrdən gedir. Onda belə Rəsulla bütlər adına kəsilmiş bir əti yemədi. Ona görə də nə derik? Buradan da çıxış eləyir ki, bütlərə nifrəti var idi, Onu oradan başa çürük. Bir göz qırpın belə Allaha şərih qoşmüqtü sallallahu aleyhi və səlləm. Və ləm yertekib kebiretan və la sagiretan qat Resulullah yaşadığı ömrü boyunda nə kiçik nə böyük günah heç işləmədi. Qat ərəb dilində qəti biz demirikmi qətiyən yani olmaz. Bu ərəb sözüdür ərəblərdən gəlir. Qat yəni kəstulla yoxdur bu mənada. Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm heç mi heç nə Nə kiçik günah, nə böyük günah işləmədi ömrü boyu. Buna da yenə bir misal çəcəyəm sizə əzizlər. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm gəncliyində, bildiyimiz kimi, gəncliyində, lap cavanlıqında, uşaqlığında yeniyetməliyində deyək, əmsi Əbu Talibin qoyunlarını otarırdı. Elə deyilmi? Və bu qoyunları otaranda bir gün çoban yoldaşlarına Məkkənin kənarında qoyunları otarırlar, bir də Məkkədə toy olur. Eştidilər ki, toy səsi gəlir, şənlik var. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm çoban yoldaşlarına Mənim qoyunumu dedi. Baxın, izləyin. Mən toya gedim olar mı? Dedilər nə ola, get. Bir şey də var az e, o da oralarda, eee, isti ölkələrdə adətən qoyunu gecə otararlar. Gün batandan sonra və gecə vaxtı otararlar. Niyə? Çünki isti havada heyvan utuya bilmir. Yəni bunu biz də müşahidə edirik buralarda, rayonlarda. Həqiqətən isti havada qoyunlar otdamaz. İndi rayon uşaqları olanlar bilir bu. Amma gecə otluyar, gecə rahat rahat otluyar heyvanlar. Ona görə onlar da gecələr otardılar heyvanı. Və Rəsulləh qoyunlarını onların yanında qoydu, Məkkiyə gəldi. Gəldi, gəldi, gəldi, Məkkiyə çata çatda, oturdu, yoruldu, xeylə məsafə daxırı. Oturdu, dedi, biraz az istirahat edeyim, gedərə. Bu oturmaq, bunu yuxu tutdu. Bir də səhəri gün günəşin ışığı Rəsulləhə oyaddı. Allah, Ta'ala, Resulullah bu şəkildə nədir? Kiçik günah eləyəcəydi, nə eləyəcəydi? Gedif toyda, çalıq oynayan, fisk-ı fücurla olan insanlara sadəcə tamaş eləyəcəydi, musiqə qular xasacaq nə eləyəcəydi? Allah bu şəkildə onu qordu. Bax, belə kiçik bir günahı da eləmik Resulullah. Deyil ki, böyük günah, böyük günah da ki, heç düşünülməz sallallahu və səlləm haqqında. Ondan sonra İmam Rehmehullah buyurur. Aftalun nəsi bədən nebiyyə sallallahu aleyhi və selləm Ebu Bekri Sıddıq radiyallahu teâlə anhu. Resulullah sallallahu aleyhi və selləmdən sonra insanların yox, müsəlmanların. Doğru, bu da aftalun nəsdir imam. Ama nəzərdə tülür, yəni müsəlmanlar. Aftalun nəs, Hz. Ebu Bekir, müsəlmanların. Peyğəmbərlərdən üstün olabilməz. Aftalun nəs, Peyğəmbər olmayandan sonra ha qeyrdə qalan bütün müsəlmanların. Ha, i̇ndi bu dəfə müsəlman dedikdə bizim Məhəmməz sallallahu aleyhi və səlləmin şəriyyətindəki müsəlmanları başa düşmür. Yaa! Bu dəfə Peyğəmbərlər müstəsna Peyğəmbərlərə iman iləmiş bütün müsəlmanları. Bildiyimiz kimi İbrahim, Musa, İsa hamısı nədir? Ümməti müsəlmandır. Onlar da İslam'a dəvət edib. Bu mənada Əbu Bəkir Bütün insanların, yəni bütün müsəlmanların ən fəzilətsidir. Ona görə burada imam ən nəsdir. Peyğəmbərə, istisna bütün müsəlmanları. Həzrət Əbəkirənin Əb həyatı hekayəsini danışacaq deyilik. Ona görə Allah ona razı olsun, İslamı ilk qəbul eləmiş kişilərdəndir. Rəsullaha çox dəstəyi dəydi, Rəsulullah ha etibarı olduğu falan filan. -əb -əb yəni Əbu Hüyay, Əbu haqqında, artıq burada danışmağa ehtiyac yoxdur. Summa Öməri ibnül Xattab el Faruq radiyallahu taala anhu. Həzrət Əbu sonra fəzilət baxımında ikinci sırada Həzrət Ömər el Faruq gəlir. Əznə Tömərin haqqında danışmazdım əzizlər. Əbu Bəşir haqqında Allah ondan razı olsun, bir şey yazma düşdü deyim. Çünki onun e, təxəllüs ləqəbini indi mən sizə izah eləmədim. Nə üçün Sıddıq deyil ona? Son dəfə Rəsulullahın lap ömrünün axırlarına yaxın Həzrət Əbbəkir haqqında Rəsulullahın belə bir hədisi var. Deyir: "Mənim əsahabımı incitməyin." ümum adına deyir. Sonra diqqəti Rəsul Həzrət Əbbəkirə çəkir. "Hamınız bax istisnasız" deyir Hamınızdir, mən sizə İslamı təklif eləyəndə tərəddüd elədiniz ya da qəbul eləmədiniz. İslamı təklif eləyəndə dediyimiz zaman əzlər, tövhidi demir Resulullah, İslamın şəriyyətini. Yəni, hər şəriyyət gəlir, hər hökum gəlir, müsəlmanlar arasında tərəddüd eləyənlər olur. İnkar eləyənlər olur. Bir həzrət Əbu Bəkir radiyallahu anhu, bir həzrət Əbu Bəkir, Rəsulullah nə deyirsə, deyirsə Doğru dini, ya Rəsulullah. Və ona görə də sıddıq təsdiq eləyən, çox-çox təsdiq eləyən mənasında bir ləqabdir. Allah yeddi göyüm üstündən Rəsullaha Həzrət Əb-Bəkirin sıddıq adlandırmağı göstərdi. Bunu Həzrət Əl, Əl rəvat edir. Deyir ki, andı çər özü də ki, Əb-Bəkirin sıddıq ləqabı yeddi göyüm üstündən gəldi Əb-Bəkirə. Bir də misal... Meyraç hadisəsində Rəsullullah getdi Meyraca, oradan isra elədi, yedi göyün üstünə, cənnəti cəhənnəmi Allah göstərdi. Rəsullullah qalqdı, gəldi, qövmünə danışdı. Dedi, bu gecə Qudsə getmişdim, Beytülmüqəddəsə getmişdim, yedi göyə qalqdım. Hə, Dedilərə, hə, elə söz danışıysam, biz burdan Qudsə iki aya gedirik, gəlirik. Sən nətər oldu bir gecə getdin, gəldin? Söhbət belə yayıldı, müsəlmanlar arasında hə, tərəddüdə düşənlər oldu olacaq şeydir, bu danışdır şeyə baxcam. Bu hekayə gedir, gəlir. Bu getdi, gəldi. Belə şey olar mı deyə Hz. Əbu yanına gəldilər. Çi Əbu Bəkir, "Məhəmməd Əli (s.ə.v.) peyğəmbər belə bir sözlər danışırdı. Bu nə dərəcədə?" Hz. Əbu Bəkir oturmuşdu. Dedi ki, "Əvqat qal." Dici, "Rəsulullahın özü dedi mi bu sözü?" Yəni bu Rəsulullahın deməyini təsdiq etmək üçün soruşur. Deyir, Resulullahın özü dedi mi bu sözü? Deyirlər, hə, hə, Resulullahın özümüzə işidir, dedik. Ətəyini, deyir, belə yığdı, yeryəndə ətəyi nətə yerliyərsən? Bu şəkildə deyir, hərəkət, əlinin hərəkəti yeryəndə əli, avtomatik hərəkət edir insanı, bilirsiniz. O şəkildə ətəyi də əlində, ətəyin yerliyə, yerliyə, ləqat, sadəqat, doğru dedi deyə Resulullahın üstünə yığırdı. Hələ Resulullahı görməyib. Amma gələn xəbəri Rəsulullah özü dedi mi? Bəli dedi. Rəsulullahın dediyinə əmin olandan sonra deyir, Rəsulullah doğru dedi. Və Rəsulullahın yanına gəlir xəbəri öyrənməyə. Bu dərəcədə Rəsulullah sallallahu əleyhi imanında müxlis idi. Ona görə də ümmətdə belə bir söz var ki, Həzrət Əbu Bəkrinin hədis şərifdir, Həzrət Əbu Bəkrinin imanı çəkinsə tərəziyə qoyulsa ümmətmin imanını ağır basar. Sonra Ömər ibn xattab el-Fariq. Hz. sonra fəzilət baxımından Ömər ibn el-Xattab el-Fariqdur. Xattabın oğlu Ömər el-Fariqdur. Ömər ibn Xattab haqqında da danışmağa, yəni ətraflı həyat hekəyəsini danışmağa ehtiyac yoxdur. İslamı qəbul edən bəzi rəvayətlərdə 40-cı şəxsdir. Çox şücaətli gəncliyində qoçaq bir adam idi, pahlivan bir adam idi. İman qisəsini necə iman elədi danışmıram, sadəcə onu deyəcəm ki, nəyə görə buna faruq deyildi? Faruq, haqqı batildən, doğrunu yalandan, incəliklə, xətaya, səhvə yol vermədən ayıra bilənə deyilər. Sən də mən də fərqləndirə bilərik, hə, bu yaxşıdır, bu yamandır, bu ağdır, bu bürəz tüntdür. Amma xətaya yol verə bilirik. həzrət Ömər, Allahın və Quranın və Resulullahın Allah'ın Kur'an'ının ve Resulullah'ın sünnetinin esasında iştihad edilip bir qərar verirdi mi? Orada sayfı olabilməzdi. Ve ona görə də özünə rəvayət olunur. Deyir ki, Rəbbim bir neçə yerdə rəvayət fərqləri fark, yani rəvayət sayları fərqlidir. Ona görə bir neçə yerdə Rəbbim bir neçə yerdə mənim rəyimlə müvvəffəq oldu. Ona görə vəhiy nazilələdi Ömer-Üfaruk. Hakkı batildən ayrıldığına görə. Bu ləqəbi də ona, necə ki, Rəsullah Həzrətəb-Bəkirə Sıddıq ləqəbini verib, bu rəqəbi də ona yenə Rəsullah verib, Əl-Faruq haqqı batildən xəta eləmədən ayıra bilən, deyir. Bircə şey mən sizə deyəcəməzlər yenə Həzrət Ömər haqqında da, çünki hərəs haqqında bir şey deyirik. Bir nəfər müsəlman, üzdən müsəlman, sonradan məlum oldu ki, münafiqdir. Bir yəhudi ilə, bir Yahudi ilə, Nüqə münaqişə elədilər. Sözləri çək gəldi, məhkəməyə yoldular. Bu Yahudi dedi ki, haqq mənimdir, müsəlman dedi ki, haqq mənimdir. Yahudi dedi, "Qardaş, gəcə dey peyğəmbərinizin yanına, Məhəmmədin yanına gəldik, alayhissalatu vesselam, qoy hökmü versin. Kim haqlıdır, mən razıyam. Qoy hökmü Məhəmməd versin." Zaten əzizlər Yahudilər peyğəmbərin yanına gələdilər qal. Özlərinin yanına getməzdilər. Öz qazıları onların alimlərinin yanına getməzdilər. Niyə? Çünki ki, doğru deyillər, Ona görə xeyirlərini olanda, faydalarını olanda Peyğəmbərin yanına gəlirdilər. Gəldilər Rəsullullah s.a.v. yanına. Ki, ya Rəsulallah, bax, belədir, belədir, bizim aramızda bu məsələ var və biz yola getmirik, bizim aramızda hökum veririk. Və Rəsullullah da məsələni öyrəndi, müsəlmanından da soruşdu, Yahudindən da soruşdu və məlum oldu ki, Yahudi haqq sahibidir. Rəsullullah s.a.v. dedi ki, haqq sahibi Yahudidir. Rəsullullahın yanından çıxdılar, gəldilər, yolda, Bu müsəlman olan, özünü müsəlman adlandıran, dedi ki, yox, mən bununla razılaşmadım, gedək Ömərin yanına. Görək Ömərinə deyir. Gedək. Cık. Yahudi cim fikirdə daxılı. Yahudi bilir ki, Peyğəmbərin dediyi, dedikdir. O ne deməkdir, Ömərin yanına gedək. Gedək. Gəldilər Həzrət Ömərin yanına. Çağırdılar, Həzrət Ömər çıxdı qarşılarına, məsəli izah elədilər və Yahudi dedi ki, bax, Rəsullah belə bir fətva verdi, adam razılaşmadı. Soruşdu, Yahudi doğrum, deyir, deyir, hə, doğru mu deyir? dir. Pul bicə dəyir. Gözdə mən gəlirəm. Gəlibuza sizin arasında hökm verəcək. İçəri getdi, qılıncını gətdi. Rəsulullahın hökmünü Həzrət Ömərə, yəni mən deyirəm Həzrət Ömərə. Rəsulullahın hökmünü Ömərə gətirənin cəzası budur. Get münafıq. Başını kəsdilər. Və Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm ona görə Həzrət Öməri qınamadı. Yəni hökm verən Rəsulullahdı. Bunun imanına bax ki, Rəsulullahın ümmətini Rəsulullahı hakim təyin eləyir. Niyə? Demək, iman yoxdur qəlbində. Həzrət Ümər onun kəlləsini uçurdu. Gördümüz müəzlər, haqqı səyfə yol vermədən necə nice dəqiqli ilə tapdı Həzrət Ondan sonra, ثُمَّ Ali ibn-i Əbi Talib e, Səyfə oxudum. ثُمَّ Əthmən ibn-i Affən Zunnureyn radiyallahu ta'ala anhu. Ondan sonra, Osman ibn-i Affan Zunnureyn Allah ondan razı olsun. O gələr fəzilət sırasında. Yəni, Həzrət Osmanın da həyat hikayesi haqında danışmacaq, çox həyat sahibi şəxsi oldu ona görə, Həzrət Ömərdən əvvəl İslam, eləyən, İslam olanlardandır, müsəlmanlardandır. Yəni, Həzrət Əb-Bəkirdən sonra yəni, Həzrət Əb-Bəkirin dəvətinlə iman edir və həzrət baxımında Həzrət Ömərdən geri qalır və Həzrət Ömərdən geri qalır və Rəsullah s.a.v. onu zunnureyn, iki nur sahibi deyə ləqəbləndirib. Nə deməkdir? İki nur sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızınla evlendiğine göre Resulullah Özü evlendirdi bunu. İki kızının birinci kızının evlenmişti. Ruqiyye, şeyf elemiyemsem birinci Ruqiyye'ydi ya ya Ruqiyye'ydi ya Zeynep'ti. Adlarda Ummu Gülsüp. adlarda şeyf eleyebilen. Yani Resul birinci kızına evlendi. Sonra o dünyasının değişenden sonra birinci Ruqiyye'yle evlenip ama. Ondan sonra Ummu Gülsüp'le Dünyasını dəyişəndən sonra Rəsullullah ummu cülsümdən imləndirdi. Və ummu cülsümdən sonra Rəsullullah s.a.v. dedi ki, o da vəfat eləyədi təbii, ummu cülsüm vəfat eləyəndə Rəsullullah dedi ki, üçüncü bir qızım olsa onu döyüsün Osmana verərdi. Niyə? Həddən artıq həyalı idi uşaqlar. Həddən artıq həyalı idi olmazın dərəcədə. Bir misal, bir gün Rəsullullah s.a.v. evdə bu şəkildə oturub, bax belə oturardılar əzlər, bax belə, Bu şəkildə oturmaq ərəblərin idi. Yəni, onlar o şəkildə oturardılar və Rəsulullah Aleyhisselatü o şəkildə oturub. Əbası mübarəh dizindən yuxarı çəkilib. Dizi, yəni əba belə yuxarı qalxanda, dizi və bu hissə görünür. Həzrəti Əbu Bəkir icazə istədi, Rəsulullahın hüzuruna girdi. Həzrət Əbəkir icazə verdi və e, Rəsullah icazə verdi, Həzrət Əbəkir daxil oldu, Rəsulullah oturuşunu dəyişmədi. Oturub bu şəkildə. Ondan sonra Həzrəti Ömər icazə istədi, gəldi, Rəsullah icazə verdi. Bundan sonra Rəsullah yenə oturuş vəziyyətini dəyişmədi, yenə ayağının o qıç hissənin aşağı əbdiyi görünür, dizindən aşağı. Həzrət Ömər də gəldi, işini nə idi, işini gördü, bundan sonra soruşdunu soruşdu, cavabını aldı, bundan sonra dedilər ki, Həzrət Osman icazə istəyir. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm qalıxtı, oturuşunu düzəltdi, paltarın aşağı çəkdi və dedi, Osman'a icazə verin gəlsin. Həzrət Osman da gəldi, ehtiyacını söylədi, soruşacağını soruşdu, cavabını aldı Rəsullahdan, ondan sonra Rəsullahın ailəsindən bir nəfər dedi ki, ya Rəsullallah, Əbubəkir gəldi, oturuşunu dəyişmədi. Ömər gəldi, oturuşunu dəyişmədi. Osman gələndə özü qalıqdım oturdu, paltarımı düzəltdim. Dedi ki, Osman həya sahibidir. Cəlil məni o vəziyyətdə oturan, yəni o şəkildə oturuşunu görsəydi, utandığının gəldiyi sözü demədən qayıdıb gedəcəkdi. Niyə gəldiyini deməyiydi həyasından məqsədini deməyib geri gedəcəkdir. Axı, mənim yanına ehtiyacı var, Dur durduğu yerdə gəlməz, kevindən gəlmir. Demək, nəyə isə ehtiyacı var. Onu da mən qarşılamalıyam. Ona görə mən qalıqdım, özümünü düzəltdim ki, Osman utanmasın. Bu şəkildə həyalı mübarək bir insan idi. Allah ondan da razı olsun. Thummə Əliyyət i̇bn Əbi Talib Əl-Mürtaza radiyallahu teala anhu. Ondan sonra da əli ibn Əbi Talib Əl-Mürtaza deyirik biz ona, Mürtaza. əli ibn Əbi Talib Əl-Mürtaza gələr fəzilət tərtibində. Əli-ibn-i Talib-i də tanıtmağa ehtiyac yoxdur, sizlər. Mürtaza ləqəbi haqqında deyəcək, Mürtaza ləqəbi razılığı qazanmış radiyasözündəndir irtada razılığı qazanmış, murtəda hakkında razı olunmuş, hakkında razı qalınmış. Hem Resulullah, hem ümmət, hem Allah Subhanahu Taala Hz. Əli'dən razıdır. Öz cəcəətinlə, İslam'a cəsarətinlə, İslam'a xidmətinlə bu ləqəbi qazanmışdır. Rəsulullah'ın əmsal olduğunu bilirik. Mübarək qızı Fatimə anamızın Əri olduğunu bilirik. Həzrət Əlinin də fəzilətləri haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə onu deyim ki, Həzrət Əlinin özünün sevdiyi küniyyəsi Əbu Turab idi. Bunu Rəsullah vermişdi. Fatıma anamızdan nübasələri düşüb, ərər vaxtı, -ər hamıda olur. Və Həzrət Əli əsəbləşir, evdən çıxır, gedir məsciddə və məsciddə bitişiydi Fatıma anamızın dotağı. Gedir məscidin bir tərəfdə söhkənib, yatırır. Və bu əsnada Rəsullaha lazım olur Həzrət Əli, çağırdırır. və deyirlər ki, Rəsullaha, Rəsullaha deyirlər ki, əli məsciddə yatır. Və soruşur nə məsələ? Nə, deyirlər ki, Fatıma anamızdan küsüb, belə deyək. Və Həzrət Əli Rəsullaha gəlir, oyadır və əlini torpağa uzanıp çiğinlə azadə torpaq bulaşıb Həzrət Əli və Həzrət Rəsullaha mübarək əlindən çiğini silir, deyir, qum ya əbəturab, qum. Qalxey torpaq atası, qalx. Yəni, ərəblərdə ilə bir şeylər vardı Yəni, müəyyən bir şeyə görə küniyə verirdilər. Məsələn, Əbu Hürerəyə pişik sahibi, torpaq sahibi və yaxud bu kimələyə alə verir, torpaq atası. Qalxey torpaq sahibi deyə Həzrət Əlin çiyinini sildir, Əsullə s.a.v. Həzrət Əlinin özünün rəvaətini danışacaq məzdər. Oğlu Məhəmməd Əl-Hənəfiye deyilən, yəni Fatıma anamızdan deyil Digər xanımdan olan oğlu, adı Məhəmməddir, Əl-Hənəfiyyə dərlər ona, ləqəbidir. O rəvayət edir, deyir, bir gün atamdan soruşdum, Rəsullahdan sonra insanların ən fəzilətlisi kimdir? Deyir ki, deyir, Əbu Bəkir. Dedim, Fummə, dedik, deyir, Ömər. Sonra deyir, başqasının adını çəkər deyə, mən soru, dedim ki, ondan sonra sənsən. Ondan sonra başqasının adı çəkər deyə, mən dedim ki, ondan sonra sənsən. Deyir ənə rəculun minəl muslimin. Yox, mən müsəlmanlardan bir kişiyim. Bu hədistə, digər bir hədistə də yenə həzrət əldir ki, Mən faddaləni alə şeyxeyn ənə bəri ummin hu. Kim məni şeyxeynlə, Əbu Bəkir və Umərdən üstün tutarsa, mən onunla uzaqam. İnşallah burada dərsimizi saxlayaq, əzanın vaxtı oldu. Allah sağ sağlayarsa, qaldığımız yerden davam elecəyik. subhan rabbikə rabbi rizətəm və yəsxun və sələmləl mürsəlin və elhamdülilləh rabbilə aləmin lilləhi tealəl